Tak jak jste asi četli, já nevím, jestli jste četli trochu ten text, tak tam je napsáno vlastně, že ve skutečnosti meditace šamata a vypasana se spojí, jestliže jsme dosáhli z vědomí. Hm? Čili proč zmínil jsem se o tom, že ve stavu samády se smysly stáhnou do, do mentálního vědomí. Jo? Dal jsem ten příklad bubnu a na něm jsou je těch pět kamenů. Těch pět kamenů sedí a nepohne se. Jo? Ve stavu samády, ačkoliv slyšíme v pozadí nějaké zvuky, pozadí cítíme, že tělo, jsou tam jisté počitky, ale nic se nepohne. Vědomí se nepohne. A v tom momentu obracíme vědomí samo na sebe. Před když to uděláme, tak neuspějem, protože eh, tam stále budou chodit nějaké objekty které budeme sledovat. A teď, když jsme ve stavu jednobodovosti vědomí, co nastane? Nastane situace, kdy cítíme to, co se nazývá technicky v buddhismu a v józe prašraddy. Prašraddy znamená jasnost a uvolněnost. A k tomu přichází též lehkost všechny tyhle ty pozitivní faktory cítíme. Čili je, tento text popisuje, že předpoklad k tomu, aby jsme skutečně spojili vypasanu a samatu je, že jsme, nacházíme se ve stavu prašrabdy. Ve stavu prašrabdy se nacházíme je, buď v, v diáně samotný, když jsme spojení s Zjemnou formou, anebo v stavu, kterýmu se říká v severním buddhismu samantaka, v jižním buddhismu se tomu říká zase upačára samády. To je samády, kdy jsme ještě neodpojili smysly, ale už nereagujeme na smysly. Ale nacházíme se stále pod vlivem smyslového poznání. Hm? Nesplinuli jsme úplně s tím jemným obrazem, Který potřebujeme k tomu, abychom mm -hmm. se dostali do Diány. Jestliže splíneme s tím jemným obrazem, který potřebujeme do e, vstupu do Diány, například ta Nimita, tomu se říká Pati Nimita. Hm? Jestliže studujeme meditaci na nadech, nejprve se objeví e, Sporadické barvy, hm? pak se objeví barvy, které už jsou jasnější a začínají stát. Tomu se říká uga udgraha, graha, znamená to, co už můžeme, toho čeho se můžeme chopit. Ty, ty různý útvary a barvy, které sporadicky přicházejí a odcházejí, těch se nemůžeme chopit. Jako objektu, protože když se jim chopíme, když se jim chopíme, hned zmizejí. Ut graha nimita, ut znamená nahoru, graha znamená e, e, uchopit. To znamená, že ty obrazy se upevnily, jejich barva se vyjasnila a my už je můžeme ve vědomí uchopit, aniž by zmizely. Je to jasný? Teď ten objekt, který používáme k tomu, aby jsme vstoupili do diány, tomu se říká, Paty Spětný, Zpětný mentální obraz. Jo? Zpětný mentální obraz je ten obraz, jestliže jsme do něj vstoupili, zůstáváme v něm. Ačkoliv máme jakékoliv myšlenky, jakékoliv věmy, jakékoliv pocity, my ten obraz nemůžeme ztratit. A to je stav Tyany. Poprvé, když vstoupíme do Diány, tak ho ztratíme, potom se objeví znova a vstoupíme, pak už ho nemůžeme ztratit. A jestliže ho nestratíme, ačkoliv se děje cokoliv, my stále pokračujeme na stejném objektu. Nem, pokud nechceme, ten objekt se nezmění. A tím pádem to je tradiční výcvik k tomu, aby jsme získali eh, Silné vědomí. Hm? Protože když vědomí zůstává eh, hodiny u stejného objektu, stává se strašně mocné, potentní. Teď ale meditující, který se dostane do stavu prašraddy, to znamená, že má jednobodovou smysly a že jeho smysly se eh, eh, že má pocit lehkosti, jasnosti a jeho smysly jsou obzvláště senzitivní. V tomto stavu vlastně smysly se otevřou. Přestože se nehýbají, smysly se otevřou. A jak už jsem se zmínil, podle yogačárový meditace na rozdíl od Theravády a, a, a sarvastivády a tak dále, my můžeme chápat všemi smysly najednou. Některé jsou jasnější, některé jsou nejasnější. Třeba když jsme v samádě, tak nic nevidíme, ale můžeme přesto cítit jasně tělo, hm? Přestože na ní nereagujeme. Můžeme cítit, když přijdou zvuky, můžeme eh, eh, je slyšet, když je výrazná vůně, voňavých tyčinek, můžeme ji cítit, ale mysl se nepohne. Jako těch pět kamenů, co sedí, čili co přijde, to můžeme vnímat jasně, my si to nějakým způsobem neoznačujeme, ale víme jasně, že to tam je a mysl je jako krystal úplně jasná. A tohle je stav, kdy můžeme spojit šamatu a vypašanu. Vlastně yoga čára neznamená nic než, než jednání ve smyslu jogi. Proč se to jmenuje jednání ve smyslu yogi? Protože musíme se dostat do tohoto stavu jednobodolosti vědomí a jednáme podle jogi. Jednání podle yogi je, že stáhneme smysly do mentálního vědomí. To je základ této vědy. Teď, jestli smysly stáhneme do mentálního vědomí, v případě, že chceme a pokračuje jako to mentální vědomí nepřerušeně, protože se smysly stály, když chceme poslouchat zvuk, tak to vědomí si ho musí přitáhnout jako by zvenku se A to jsou momenty, který meditující může postihnout. se ho přitáhne, proskoumá ho, že je to zvuk, a rozhodne se o tom, že je to zvuk, a pak prostě se stáhne zpět. Teď, jestliže ale objekt přijde zevnitř, mentální objekty všechny přicházejí zevnitř, tak tento proces nenastává, protože objekt přichází ze vnitr. Mentální objekty přichází ze Všechny naše myšlenky přichází ze vnitr. Hm? nepotřebuje si jako by ten objekt přitáhnout nebo k němu vědomně nechat přít mysl, ale ten objekt se přímo věví v mysli. Teď, jestliže praktikuje šamatu, tak zůstává u jednoho objektu, který si vybere. A ten objekt zůstává u toho objektu, který je pro něj prospěšný a který mu dovoluje konc nestratit koncentraci mysli. A takových objektů v tradici yogačara, jak už jsem se zmínil, je 10 nebo, nebo 12 podle toho, jak počítám. To znamená, jestliže, jestliže pociťuje, že jeho koncentrace je rušená jistými žádostmi, tak si přitáhne, tak začne myslet na na co? Začne myslet na ošklivé objekty. Tak si z se si vyjeví, vědomně si vyjeví třeba ty různé části těla a tak dále, co potřebuje k tomu, aby zmizely ty vášně, které ho ruší. Jestli ho ruší myšlenky, nechá si mysl nechá jít k dechu. Jestli ho ruší různé Pocity nelibosti, tak si smysly nechá vyjevit meta. Hm? Jestli eh, ho eh, ruší stav nepoznání, stav nevědomosti, eh, v mysli si nechá vytáhnout ty různé členy souvislého vznikání. Hm? Jestli eh, ho ruší to, že eh, mu přichází Pocity, že je něco lepšího než ostatní, nebo že je něco horšího než ostatní a že je to nebo onaké. A proč není tamto a proč je tohle, to a, a e, proč není stejně dobré jako třeba někdo jiný, hm? Tak si přitáhne v mysli těch šest elementů. Hm? To znamená e, země, voda, oheň, vítr, e, prostor, a vědomí a kontempluje na nich. Teď, jestliže potřebuje, a to potřebujeme všichni, pochopit nejáství, proto meditujeme, aby jsme pochopili nejáství, nechá vyjevit ve v, v, v vědomí Těch pět agregátů existence, nebo nechá vyjevit ve vědomí ty, eh, těch eh, šest základů smysly, smysl, smyslu a jejich objekty, nebo osmnáct elementů, hm, oko, eh, dva, eh, barvu a vizuální vědomí, hm, a projde jima v meditaci s tím, že vlastně oni přímo vycházejí z vědomí. Čili, jelikož přímo vycházejí z vědomí, vě, včera jsem dal ten e, úkaz, hm, jako máme krystal, krystal samotný nemá žádnou barvu, ale když dáme nějaký objekt do jeho blízkosti, přijímá barvu toho objektu. Stejně tak vědomí se stává tím objektem, který se nachází v jeho blízkosti. Jestliže je to mentální objekt, vyjde z vědomí samotného. A koncepty též vychází z vědomí samotného. Oka, očima a tak dále nemůžeme vnímat koncepty. Vnímáme je s vědomím samotným. A zůstává v této, v tomto druhu pochopení. Teď, jak je popisováno, prestože čára, základní princip jogačáry je, že všechna jména nemají žádné vlastnosti. Presto zkoumá ty koncepty, které potřebuje k tomu, aby porozuměl nejáství všech osob a nejáství všech objektů jeho zkušenosti. Ale zkoumá je tak, že přímo Vědomě nechává vystávat ze, ze vědomí, jakožto mentální. E, a e, e, jestliže je ve vypasaně, pak je zkoumá jak, jakožto e, vlastně čemu se, co jsem přeložil, jako vlastnosti vědomí. Hm? Vlastnosti vědomí samotného. Jestliže je v samatě, jestliže Potřebuje uklidnit znovu mysl, aby nestratila tu jasnost, lehkost a uvolněnost. Tak co udělá? On si vybere objekt, který pak sleduje. To znamená, že pokud potřebuje prohloubit své vědomí, tak on zůstává u. Takového objektu, kterému mu jako dech, který mu povolí, že předešlý objekt bude stejný, jak který má v mysli jako následující po dlouhou dobu. Tím pádem se dostane do diány, hm? vybere si, jestliže je zná, vybere si, jakou diánu potřebuje, která se nejlíp vyhovuje, nebo zase mění Diany. Hm? mění objekty s tím, že všechny, všechno toto pochází z vědomí. Všechny objekty samaty jsou vlastně koncepty, které přichází z vědomí. A on je nechá vystávat ve vědomí a nechává je vystávat ve v, v sledu, který potřebuje. První Diana, druhá Diana a tak dále a vidí všechny tyto jevy, jakožto přechodné jevy, které vystávají ze vědomí. Takže vlastně kontempluje stále vědomí. Buď pomocí obrazu, který se nemění, anebo pomocí obrazu, který analyzuje. Jak ho analyzuje? On si ho přitáhne. on si proskoumá, rozhodne se u něj zůstat. Pokud ho nepronikne jasně. Toto je počítek, toto je vnímání. Když ho jasně pochopí, jaké jsou jeho charakteristiky specifické hm? jaký jaké jsou jeho společné charakteristiky, tak že ty charakteristiky se jeví, jak v minulosti, tak teď, tak se budou jevit i v, v budoucnosti. Proto je to objektivní objekt poznání. Používá ho, kontempluje na tom, že ho používá k tomu, aby dosáhl toho a toho. Jestliže jsou to agregáty, aby dosáhl poznání nejáství. Jestliže to jsou, že je to dech, aby dosáhl poznání, že tím, že bude meditovat na dech, uklidní všechny myšlenky, jestli je to láska, že uklidní všechny nevole. A tak to medituje stále ve stavu absolutní jasnosti. A cokoliv dělá, pak získává tu jasnost, že ten vědom ten objekt, jestliže je to vnější objekt, si ho přitáhne, vědomí si ho přitáhne, proskoumá ho, rozhodne se o něm a pak se vrací zpátky do mentálního vědomí. Jestliže to je koncept, který přímo vychází z mysli, no tak Získává pomalu pomalu schopnost si přitáhnout nebo nechat vyjevit v mysli ty koncepty, který potřebuje. A vyhnout se těm konceptům, který nepotřebuje. A jestli je koncentrace je dobrá, a jestli chce, tak se soustředí na mysl samotnou. V případě, že je prázdná a kontempluje prázdnotu. Když se objeví objekt, tak vidí jasně, že ta mysl bere formu toho objektu. Jestliže tam není objekt, tak mysl žádný objekt nemá. Mysl sama je objekt. A mysl kontempluje jakožto krystal, když se v něm objeví objekt, tak bere to, tu barvu toho objektu. To jsou ty základy. Jenomže tam je to vysvětlené velice složitě, protože on ty objekty, který potřebuje, vlastně bere s posloucháním, studiem písma. Hm? On o tom, co slyšel, rozjímá potom, chápe to ve stavu a začíná to chápat pak ve stavu samády. A jestliže, jestliže nemá jednobodovost vědomí, co dělá? Jestliže nemá vědomost, adoptuje se, buď dělá adoptaci na samatu, nebo dělá adoptaci na vypasanu. Adoptaci na samatu udělá tím, že se, že se drží jednoho obrazu. Adaptaci na vypasanu udělá přesto, že nemá nemá ještě schopnost jednobodovosti vědomí, on vlastně vědomně mění ty objekty. Čili ještě se nemůže dostat do přímé kontemplace vědomí, z kterého všechno vychází, ale podle své potřeby, jestliže vědomí začne těkat, tak ho nechá stát na jednom objektu. Jestliže vědomí e, e, začne při třeba meditaci na dech, začne se prohlubovat a je, má tendenci ke spánku, pak on vědomně mění objekty. Jak se mu to hodí. Tím se vlastně adoptuje k tomu, aby se dostal do stavu e, e, Jednobodovosti vědomí, který je předpokladem vlastně této meditace. No a nechci to říkat příliš moc, protože důležitá je ta esence, pochopit tu esenci, ale to umožňuje jako hlubší pochopení, tato perspektiva právě ty praxe ducha přítomnosti a uvědomění, kterou Buda vysvětluje jakožto jediná cesta. A ta jediná cesta nakonec není nic jiného, než poznání všech složek naší zkušenosti, který pochází z vědomí. A takto vlastně zůstá jeho zkušenost, přestože dělá všechny možné zkušenosti, vlastně zůstává ve vědomí. Zůstává ve vědomí, to neznamená, že si ty objekty je známý příběh v Zenu. V Zenu byl jeden velký Zenový mistr, který založil jednu z mnohých škol v Zenu. Ten se jmenoval a ten byl velký učenec právě této školy pouhého vědomí. Přednášel po celý Číně teorie, velice komplexní teorie této školy. A přišel k jednomu novýmu mistru který moc o teoriích nevěděl, ale měl zkušenosti Zenu. Hm? A ten se ho ptal různý otázky. Já už si nepamatuju přesně které, že jestli jeden prst, když zvedne jeden prst, jestli tím druhým může na ten prst ukazovat a tak dále. Hm? A pak se ho zeptal, pak se ho zeptal, jestli vše, co vidíme, je ve vědomí. A on pověděl, samozřejmě, jako učitel pouhého vědomí, odpověděl, že jo. A on ukázal ty balvany, co jsou před klášterem, ty máš ve vědomí? Ano. ano, tak to máš těžký, tedy, když, když, když, jdeš, když jdeš ven, tak to máš tedy pěknou brými na, na ramenu. A on se zamyslel, a pak říkal si, že ten musel poznat něco, co já neznám hm? a tak zůstal v tom kláštere. Přestože byl velký učenec, tak proto mistra v zemové tradici, když zůstáváme u mistra, jako sloužíme tím, že kopeme zeleninu a děláme pro ten, aby ten klášter přežil, že to není jako na Šrilance, že tam nosejí ty lajci jídlo, mnější se musí o sebe sami postarat. Z velké části taky chodí žebrat, ale hlavně eh, pracují v Číně a v Japonsku, v Koreji, prostě když musí pracovat. No a tak pracoval, pracoval a eh, pak eh, se ho ten mistr eh, zeptal znova tu stejnou otázku, v se Zamyslel, protože byl v samádě a stále se snažil, co dělá dělat ve vědomí, svědomým. Tak se ho zeptal stejnou otázku a pak na ní sám odpověděl, jestliže, jestliže darma se vyjeví ve vědomí, vše se vyjeví. A teď velký otevření. A od té doby zůstal v samády prostě vědomí. A prostě právě v tom, podle yogačarovy koncepce, ten proces závislého vznikání, který vysvětluje nejáztví všech jevů, se děje právě ve vědomí. Čili to, co chápeme jako vnější objekt, to je. Vlastně jenom vnější aspekt našeho vědomí. Vnější aspekt jakého vědomí? Toho vědomí, který je založeno na, na minulé zkušenosti. Ta, ta minulá zkušenost, která je kodovaná ve vědomí, ta eh, vlastně eh, nám vyjevuje realitu. Hm? To je důležité pochopit. Čili, my můžeme jenom poznat to, co máme ve vědomí. To už říkal starý mudrt Sokrates. Vlastně celý proces poznání je jenom vzpomínání. Co neznáme, to my nemůžeme rozlišit. Čili buddhismus vysvětluje naše zkušenost sebe a světa jako Závislé vznikání. A toto závislé vznikání se, je prázdné. Z hlediska yogačáry je prázdné proto, protože vědomí je prázdné. A vědomí, na rozdíl od madhyamika, vědomí musí existovat. Ale existuje jako prázdné. A tím se vyhýbáme tomu nebezpečí, který vytýká Madhyamika, který vytýká yoga Madhyamika, právě, že když vše je prázdné a nic neexistuje ve své podstatě, tak jak zdůvodníme to, že vše, co poznáváme, jsou jen Příčiny a důsledky. Jestliže přijmeme existenci vědomí, tak všechno toto příčiny a důsledky se dějí ve vědomí. A Buda učí, že první naše poznání nejvyšší pravdy musí být na základě poznání konvenční pravdy. A konvenční pravda v Terevádě a v jiných jsou právě ty Absolutní pravda to jsou právě ty agregáty existence a tak dále. A z hlediska yoga čára, ta e, e, konvenční pravda není nic jiného než e, právě ty fenomény, co poznáváme jako agregáty a tak dále, který z hlediska e, nejvyšší pravdy hm, vlastně nevystávají. Proč nevystávají? Protože vystávají ve vědomí, které je nedualisticky prázdné. Čili stojíme na základě konvenční reality a vidíme tím, že si od ní odloučíme koncepty, které žádnou realitu nemají, tím vlastně konvenční realita se stává nejvyšší realitou. A to je Buda očí ve všech tradicích, že nakonec existuje jen jedna pravda. Všechno ostatní jsou jen prostředky k poznání této pravdy. A ta jedna pravda, to je právě z hlediska jogočáry, to vědomí, které je prázdné. Aby jsme získali prázdno, to musíme mít něco, co vyprazňujeme Za. Z Madhyamika, je to učení Nagarjuni, právě tím, že všechny fenomény jsou prázdné, nepotřebujeme něco, co by se vyprázdnilo, protože jsou závislé vznikání, to je nic právě nic jiného než příčina a důvod, který jsou. Ve své podstatě prázdné. Příčina a důvod je ve své podstatě prázdné. Ale z hlediska jogočáry příčina, důvod a důsledek jsou vědomí a to pozorujeme. Nakonec se dostaneme k tomu samému, k jedné pravdě, ale ten prostředek existuje. Hm? V teravádě teda není žádný sedmocující prvek. V teravádě. Je jestliže se, tři... jestli, se učíš teravádu, tak prečti si třeba Abhidamata sangha, co se učí v burmě spaměť všichni, který se učí Abhidarmu. Hm, máš čtyři nejvyšší reality. Což jsou to je vědomí, faktory vědomí e, e, tělesnost a nirvána. A teď se nevysvětluje přesně. Sice jisté spisy adármi vysvětlují, že ty tři kromě nirvány, to, jsou to je svět, to je jako nejvyšší realita ve světě. A nirvána je nejvyšší realita, která přesahuje svět. Ale není to jasně řečeno. Třeba v Abhidhamata, Sangha jsou prakticky na stejný úrovni. Teď jedinečnost buddhismu je, že my se k nejvyšší realitě právě musíme dostat na základě poznání konvenční reality, reality ve světě. Hm? To jsou těch pět agregátů, který nemají žádný já, a tak dále. Hm? Teď je otázka, jestli, jak, jaký je vztah mezi touto realitou a nirvánou. V nirváně, jestliže se dostaneme do nirvány, v nirváně není ani oheň, ani země, ani nic, ale přesto Aráhad žije. Jak vysvětlit tento paradox? Musíme sami zakusit nirvánu, a víme, o co se jedná. Stejně tak, ještě, že meditujeme podle jogačára nebo zen, tak dveře jsou dveře, okno je okno, ale my nerozlišujeme. Samozřejmě rozlišujeme. Bez rozlišování nemůžeme žít, ale toto rozlišování vidíme jako prázdné. Právě proto yoga čára tvrdí, že to dualistické rozlišování, ve kterém žijeme, co kdy jsem já, tamhle je okno, tam jsou dveře, to existuje. Ale eh, Neexistuje ve smyslu duality. Existuje ve smyslu prázdnoty. A v této prázdnotě se právě odehrává toto dualistické poznání. To je zen, to je zokčen, to je základ vlastně veškeré nedualistické meditace. Teď v ve filozofii Nagarjuni toto eh, od samého počátku, toto eh, eh, dualistické poznání, tady jsem já, tady se ty, neexistuje. Z hlediska yogačávy, ta ho nepopírá, ale to je naše konvenční realita. Ono existuje, ale ve vědomí, které je prázdné. A na to vědomí právě my meditujeme. A musíme přijmout jeho existenci, aby jsme se neodklonili od té nejdůležitější filozofie buddhismu. To je eh, příčina a důsledek. Hm? Jestliže od samého počátku odmítneme konvenční realitu. Konvenční realita je definována v Madhyamika jako to, co zakrývá skutečnou realitu. V, v yogačára konvenční realita a nejvyšší realita jsou stejné, protože konvenční realita je vědomí hm, z z Alája Vigiána, ze základního vědomí všechno vychází, ale toto konvenční, toto konvenční vědomí není nic jiného než, než právě prázdnota vědomí samotného. A to je ta nejvyšší pravda. Je to jasný? Jo, je to jasný. Toto pochopení je velice užitečné, jestliže meditujeme, protože ať meditujeme jakoliv, jestliže máme toto pochopení, meditace, se bude, meditace bude daleko snadnější a lehčí a vyhneme se tomu, že eh, pracujeme s s dualistickými koncepty, které se nemůžou prostě těžko se konfrontujou s realitou, tak jak je. Ten, kdo postupuje podle teravádového konceptu, ten vidí realitu venku jako něco, z čeho se musí Stáhnout, aby dosáhl něčeho jiného. Jestliže pochopíme tento přístup, tak se z ničeho nestahujeme. Kontemplujeme, snažíme se kontemplovat stejně ve městě jako v džungli. To, že všechno je vědomí. To neznamená, že nejdem do džungle, jdeme do džungle, ale pak se vracíme. Bodhisattva je ten, který se stále musí vracet. I když dosáhne nirvánu, stále se musí vracet. Pokud nedosáhne stav budovství, který je stav těla dármy. tak jestli to chápeme, pak ty sliby bodhisattví, který někteří z nás si vzali, se stávají jasnými. Je to tak? Nagarjuna právě v komentáři k Madhyamika učí, že všichni, Ti, co studují budovu učení, mají jenom jeden cíl. Dva cíly v budovu, budově učení neexistují. Jenom jeden cíl se dostat na druhou stranu řeky utrpení. Teď někdo se tam dostává jako zajíc, to znamená, že skočí do té řeky a plave, plave, plave, až se dostane na druhou stranu. Někdo se tam dostane jako kůň. Ten D, D, D, když už nedosáhne dna, tak začne plavat a pak plave, plave, plave, až kopitem uhodí zase na, na druhý břeh, který dosáhne. A budá je jako slon, ten D, D, D a každou, každou část toho dna řeky může dosáhnout. Takže všechny koncepty slouží ke stejnému cíli. Jenomže ten koncept, který bereme z hlediska nedualistického pochopení, nám povolí, aby jsme zůstali v situacích i světských a neměli s tím problémy. Proto. Třeba v Koreji, mě říkali, jsou zenový mistry, který učitel je poslal na 20 let meditovat do, do chatrče v lese a když viděl, že už mají dobrý samády, tak je poslal jako dělníky pracovat do, do, do přístavu. To je ten. To je, těž, to je těžká cesta, ale jestli ji chápeme, tak stojí to za to. Yugačara to je autor alebo názov toho směru? V Mahajánové filozofii existují dva základní směry. Buď je Madhyamika, což je Škola Nagarjuna, který systematizoval to učení, který recitujeme tady, tu transcendentální moudrost, sutru srdce, tu literaturu, to je ohromná literatura v buddhismu, ještě větší než literatura Dravádově o buddhismu, vysvětlující transcendentální moudrost. Protože pochopit, že vše je prázdno, není tak lehké. Ačkoliv je to jenom jeden princip, v něm se zaplítst je snadná věc a nepochopit ho. Proto je potřeba to stále objasňovat z jiných aspektů, aby jsme si nepředstavovali prázdnotu jako něco, co je v Evropě. Když někomu řekneme, že jsme prázdní, tak nás tak nás bude utěšovat. <laughs> nic si z toho nedělej. <laughs> Dí <dino> kina nebo... <laughs> no všem, to je samozřejmě úplně jiné pochopení. Prázdnota právě znamená eh, eh, ten stav, do kterého se, z kterého se nedá nic ubrat, do kterého se nedá nic přidat. Hmm? to je ten stav absolutní perfekce hmm? který je ve všech bytostech ale zakryt našim dualistickým vědomím hmm? a teď tuto tu pochopit není tak snadné pochopit eh, eh, že je nirvana která je eh, klid a když ten klid je tak eh, pak tyhle ty různé libosti a nelibosti zmizejí. To je celkem jasnější. Pochopit taky, že tam je pámíček a že když půjdeme do nebe, tak to je taky jasně. Ale pochopit, že všechno je prázdnota, to není tak snadné. To, to je výzva. Člověk musí o tom stále přemýšlet stranice všech názorů, protože prázdnota je právě vysvětluje na proto, aby člověk se zbavil všech názorů. Jestliže se má nějaký názor, tak ne, nemá prázdnotu. A ten nejhorší názor je právě prázdnota, říká Nagarjuna. Prázdnota je k tomu, aby nás zbavila všech iluzí, ten, kdo má názor prázdnoty, ten je nevylečitelný. Hm? Čili prázdnota je lék na všechny neduhy, ale kdo má názor prázdnoty, ten je nevylečitelný. To je těžké pochopit. Proto to musíme vyjasňovat různými eh, Prostředky. a ten nejlepší prostředek je právě věřit v souvislé vznikání, existenci souvislého vznikání, ale na základě vědomí, které je prázdné. To je prostředek yogačára. A z hlediska yogačára to je to nejvyšší učení. Učení Nagarjuna je přípravné učení z hlediska yogačáry. To je právě taky v tom mm -hmm. spisu rozvázání úzů, který jsem přeložil, snad to vyjde. Yoga Čára to je autor, alebo názor toho směru. směrlo? Yoga Čára je, e, jako ta filozofie, která byla formulována e, v Pragya Paramita literatury, byla schrnuta Nagarjuna ve smyslu Madhyamika. Zase byla schrnuta tradicí Maitreya, Maitreya je ovšem e, mytická osoba, je, jsou učenci, kteří tvrdí, že existoval Jogin Maitreya, který byl opravdu historický, jinak Maitreya je příští Budha a v této tradici se věří, že toto učení příštího Budhy bylo přímo předáno Asangovi. Asanga je vlastně to, co je Nagarjuna pro Madhyamiku, to je Asanga pro e, tuto školu. Asanga systematizoval toto učení, systematizoval to, co učil Maitreya. Maitreya tež jsou mu je mu prisuzováno pět spisů v čínské a v tibetské tradici. A na základě těchto pěti spisů, které asi museli napsat Asanga sám, nebo jeho Žáci predali jen to, hm? pak systematizoval celou tuto filozofii, pouhého vědomí. Hm? A tyto filozofii se říká filozofie pouhého vědomí nebo filozofie yogačáva, protože celá tato věda je založena, jak už jsem se zmínil, na zkoumání stavu samády, Když se smysly stáhnou do mentálního vědomí hm? a na základě toho meditující zkoumá, jak vše vychází z vědomí jak venku, tak i vnitr. Buddha ve všech tradicích tvrdí, že všechny objekty jsou eh, obsaženy ve vědomí, ale není to filozoficky nějak dovedeno do důsledku. Tato škola to filozoficky dovádí do důsledku. Tady v Tervádě hm, první verš Dammapada je, hm, eh, že... Eh, všechny fenomény našeho poznání jsou mano-maja, mano-seta, jsou obsaženy ve vědomí a jsou vedeny vědomím. Hm? Což je vysvětleno na základě eh, yogačára jakožto, že vědomí pouze existuje. V ty vnější objekty, které vidíme, barvy a to, ty existují. Ty existují eh, a jsou prostě tam. E, Yogačára, to je právě velký omyl, který obzvláště na západě je. Yogačára nepopírá vůbec existenci těchto předmětů, ale tyto předměty existují za, na základě závislého vznikání, které závisí na vědomí. To neznamená, že tvrdost neexistuje. Tvrdost je tam a tvrdost homoty je tam. Jenomže exist to, to, to, eh, vystání této tvrdosti je neodlučitelné od pozorovatele počítek a tvrdost jako faktum se nedá rozdělit. A to všechno vychází z vědomí. Hm? Jak můžeme rozdělit eh, tvrdost a počítek tvrdosti? V západní vědě to je ta slabost právě, se to snaží rozdělit. Tvrdost existuje odděleně od počítku tvrdosti. Jenomže to není naše zkušenost. A věda, přestože je teorie relativity, věda furt pracuje na tomto principu, že ten předmět, který zkouma, je tam a Vědomí si o něm utváří různé teorie, jak se tam dostat. Ale přestože je dokázáno, že vlastně to, jak ten předmět chápeme, závisí na tom, jak ho vidíme, přesto ten přístup trvá empiricky. Proto yoga čára je tak důležitá. jedna, jedna mm -hmm. časnička má taký dočas přístole, že co to je vlastně kontemplovat hej. meditovat a kontemplovat jaký je mezi těmito dvoma rozdíl rozdíl je v tom, že jestliže kontemplujeme znamená to, že myslíme na nějaký předmět a myslíme na něj slovy hm? je to tak? to je kontemplace Třeba kontemplujeme o tom, proč nebe je modré, nebo kontemplujeme o tom, proč tady jsme, nebo kontemplujeme o tom, jestli základ naší zkušenosti je venku nebo uvnitř. A prostě musíme kontemplujeme od pomocí slov. Jestliže meditujeme, pak slova nepotřebujeme. Meditace přechází, ačkoliv bere slova, bere koncepty, jde do úrovně samády, kde ty koncepty už nepotřebují slova žádný. A to je daleko hlubší než kontemplace. Právě to, že věříme v vlastní skutečnost slov, je to, co nás od skutečnosti odděluje právě. A to dneska už ve filozofii tež je dokázáno víceméně. Toto my si vytváříme ve vědě nebo i ve filozofii nějaký koncept, pak se snažíme dokázat, že realita odpovídá tomuto konceptu, je to tak? Hm? A právě vlastně jedině Husserl, hm? rodák z Moravy, a moc si ho sice nevážíme, to je jeden z největších myslitelů naší doby. Ten ukázal, že jediná cesta ven z tohoto je právě čistá kontemplace. Hm? Ticho. To je podobný jogočá. Můžu se něco skytrat? Když se vědci pozorují mikroskopem do hmoty, tak viděl vlastně vědomí Co? Když se vědci pozorují mikroskopem do hmoty. Mm -hmm. Vidět tam nějaké elektrony? Vidět vlastně, doslova jsou vlastně odeboměrně? Právě je záhada, ke které se věda blíží, že to, co vidíme jako hmotu a v ty, ty částice hmoty, když rozložíme hmotu, rozbijeme na ty nejmenší částice. Ty část, nejmenší částice hmoty nejsou ani, nedají se rozdělit v nich ani eh, ta část materialistická, ani ta část duchovní. Protože z hlediska buddhismu ty, te, ta nejmenší částice hmoty právě obsahuje elementy a počitky, barvy, chuť, vůně. Hm? A čili vlastně ta když rozbijeme hmotu, teďko mě někdo říká, že v Indii právě vytvořili ten nejsilnější magnet na světě, aby zkoumali tu eh, eh, buddhistickou, aby přišli blíž k tomu, ty teorii buddhistické, že vlastně eh, eh, počitek a ta Forma počitku, tvrdost a počitek tvrdosti se nedá od sebe oddělit. A to je kódovaný v hmotě samotný. Když rozbijeme hmotu na ty nejmenší částice, tak v nich právě je obsaženo nejenom ta tvrdost, ale i ty počitky, které z toho pochází. Barvy, vůně a tak dále. Takže. Buddhismus tvrdí, že počitek a objekt počitku se nedají od sebe rozlišit, jsou jeden proces. A teď, víceméně i ve vědě, dochází k tomuto poznání. A my jsme právě díky svému dualistickému poznání, to je přesně, co Madhyamika Jógačára učí, my jsme vlastně. Ale pracujeme s nějakýma konceptami a chceme dokázat realitu na základě těchto konceptů. Buď idealistický koncepty, nebo materialistický koncepty, Tak, když si vezmeme materialistický koncepty, tak věříme v marxismu, že to je ta nejvyšší teorie. Když se vedeme idealistický koncepty, tak zase věříme v různý eh, jiný teorie. Hm? Ale vždycky si myslíme, že ta naše teorie musí být ta nejvyšší. Právě proto ta, ten yoga přístup je tak a ta meditace je tak Účinná, protože jsme vlastně, zůstáváme u zdroje konceptu. K těm indickým poznatkům mm -hmm. bych byl rezervovaný, to, to víte, že jo, jak to chodí v Indii. Cože? K těm indickým poznatkům, no. poznatkům, že bych měl výhrady, dal jsem na to pozor, ale teď jsem uh, zachytil zejmou uh, zprávu uh, západních nějakých uh, nějaký instituce, mm -hmm. která uh, zatím uh, ne úplně uh, na, na tvrdo, ale, ale zdá se jim, že právě uh, Vypadá to, že realita, kterou, která nějakým způsobem probíhá ve vědeckých pokusech, je ovlivněná tím, zda ji někdo pozoruje nebo ne. To už je, no. do, to, to dokázal Einstein. To je vlastně formule relativity, že nemůžeš oddělit ten objekt pozorování od pozorovatele samotného. To už je od Einsteina v 20. letech. Ty, vlastně ty, ty nejmenší částice, které se zkoumají, že ho, postupuje se pořád menší, vždycky s nějakým, s nějakým pokrokem se najdou menší a menší. Když jsme chodili do školy, tak to byly elektrony a protony. A na to se podívali. Na to se podívali menší. menší. To, jsou menší a menší. No a pak zjišťovali, že to třeba nejsou už... ale že to jsou struny. A pak zjistili, že to ne, taky vlastně vůbec nemusí. Vejte ani no, Že se někdy zpávají jako částice a někdy jako mm. a je to už mm. mm. Že, si, že dají, už fotky jsou také, že, že existují v určitém momentě na dvou místech. Ten mm. stejný vlastně by se rozhodl, že je budou doma. Na každý pád, jestliže chceme poznat tu nejvyšší realitu, musíme se obrátit dov, dovnitř. <laughs> <Kujný poznám>. <laughs> <laughs> to je právě ten. E, ty zkoumání venku můžou jenom jako navodit situaci, že lidi se budou zajímat o skoumání uvnitř, ale problémy se tady vyřešit jedině zkoumáním uvnitř. Můžeme se ještě na meditáciu chvůdzi. Většinou chápem, jak pozornost při dýchu, ale ještě mi není úplně jasné, jakým způsobem narabat pozornost při chůzi. No. Při chůzi. Ne, jestli, jestli půjdeš do. Musíš si uvědomit, že existuje mnoho, mnoho různých technik. Jo? Teď, když půjdeš do nějakého kláštera v džungli. Tak ti učitel určitě vysvětlí v tervádové tradici, že když budeš chodit, musíš stále se koncentrovat na dech. Nikdy neopouštět dech. Jo? Ale teď, třeba když řídíš auto a stále se budeš koncentrovat na dech a jenom se snažit vidět dech, tak špatně skončíš určitě. Hm? Proto. Eh, nejdůležitější je, aby člověk fungoval, hm? používal meditaci k tomu, aby fungoval efektivněji, je se koncentrovat tam, kde to právě potřebuješ. Když chodíš, tak v chůzi. Hm? Teď eh, přestože jelikož pracuješ s dechem, přestože chodíš, seš si v jednom dechu. Dech tam stále je ale ty ho nebereš jako primární objekt, ty ho bereš jako sekundární objekt. Jo? To je ten rozdíl. A jestliže takto pracuješ, tak pak, když měš nádobí, to je zen, ať mějš nádobí nebo e, e, okupáváš e, e, ty řetkové a mrkvé, co děláš jako nich v Japonsku, nebude žebrat, nebo si pleteš ty sandály, strávy, co tam nižší musí dělat, a nebo medituješ, tak zůstáváš, primární objekt je vždycky to, u čeho bys měl zůstat, když to děláš. Když medituješ, tak ta, ten objekt meditace. Když Nesedíš, tak ten objekt toho, co děláš, právě. tím pádem dojdeš k jakému poznání postupem času, někdo rychleji, někdo pomaleji, že jestliže je mysl soustředěna na objekt, který nám prospívá a který je příhodný, tak vlastně nemáme žádný problém. Problém přichází, když děláme jednu věc a myslíme na, na, na druhou věc. Hmm? Dobře tomu rozumím, že vlastně při tech to není se na ty jednotlivé počítky, ale na, na to vědomí, jestli chováte jako také. Ne? Tak e, záleží, jaký máme přístup. Právě v meditaci. E, proč je ta yoga čára tak důležitá, protože sledujeme vlastně ten vznik konceptu. Teď, jestliže medituješ podle teravády, tak když chodíš třeba, tak si máš být vědom těch skutečných elementů naší, našeho poznání. Skutečný element našeho poznání je, jsou třeba... Je no, země, voda, hm? e, e, potom e, oheň, e, vítr. Jestliže zvedáme nohu, tak ty lehké elementy jsou predominantní. Jestliže ji pokládáme, tak ty těžké elementy jsou predominantní. To sleduješ jo? a vidíš tu změnu v těch elementech, tím pádem se dostáváš do vypasání. Jo? Jenomže e, v Zenu v podstatě to neděláš. V Zenu jenom sleduješ to sjednocené vědomí, které zůstává u toho, co děláš. A sleduješ to, jak ty objekty vlastně tež vychází z vědomí. Zen je navazuje na yogačáhu, ale Zen se neuvaz, neváže na žádnou filozofii. To je bez filozofie bezprostředního počitu. Jako když piješ eh, eh, tady Puel, tak když budeš číst eh, ve sto knižkách, jak Puel chutná, pokud se nenapiješ, tak ti to nebude jasný. Tak zen je právě, že se vyhýbáš všem konceptům i tomu konceptu, že necháváš vystávat ze vědomí. Nakonec člověk dosáhne to je vlastně stejný poznání, že v yogačáře pozoruješ, jak ty koncepty vystávají z vědomí hm? a přestáváš je brát za nějakou realitu, která stojí. Tak jo, uděláme přestávku. Hm? Teď jsou ještě nějaké otázky k objasnění? Dá se vůbec tím poznáním důležit k tomu pochopení té prázdnoty, lebo tam třeba určitě tu prax, že, že len tím uvažováním a zrovnavaním té filozofii toho, toho, toho, dá se myslením? No? Je dobré, právě v yogačáře to je navenek, je to jistý paradox, yogačára je Jeden z důvodů proč nepřežila v Číně jako, jako škola. Ona se každý je ovlivněn joga, každá škola čínského buddhismu je ovlivněna yogačárou, ale yogačára nezůstala jakožto to nezávislá škola. Jo? Proč Protože není žádný e, e, systém, který by tolik zdůrazňoval poznání, správné poznání konceptu jako yogačář? Hm? Oni studovali všechny ty různé koncepty, které jsou v buddhismu, hm? a eh, poznávali té, že jak meditujeme, závisí na tom, jaký koncept k meditaci použijeme. Hm? A to předpokládá. Jako strašně obsáhlý vzdělání, obsáhlý. A teď, když byly v Číně ty různé války a převraty a to, tak každý chtěl nějakou něco jednoduchého, čeho co i prostý sedlák pochopí, aby pak podporoval ty kláštery a tak dále. <laughs> tak na to je nejlepší ta čistá země, že jo? jméno amitáby tak se zrodíme v jeho zemi a ten nám pomůže. Nebo zem prostě, bezprostřední zkušenost, která, no a, ty složité věci, na to prostě, to je těžký. No a pak, ať jakýkoliv čínský školy, tak vlastně ta yoga čára má predominantní vliv, hlavně v té podobě Tý yogachi, která zdůrazňuje budovství u šattech. Budovství je též stejně tak jako, Alaya, nic jiného než jen prostředek. Buddhismus znova mluví, ačkoliv buddhismus je filozofie nejá. Je v pozdějším buddhismu, nebo kdo ví co je pozdější a co je dřívější. Co to nás tolik nezajímá. V buddhismu pak znova, obzvláště čínský, indický, tedy tibetský buddhismus, používá koncept budhovství, luna tatágatu, což není nic jiného než skutečné já zase. A to není nic jiného než prázdnota. Proto je tak důležité poznat iluzornost konceptu. Protože my koncepty používáme a nejsme na ně vázaní. Jak nestálost, jak jáství, tak nejáství, všechno je jen relativní. My potřebujeme nejáství, aby jsme odstranili jáství. My potřebujeme prázdnotu, aby jsme odstranili ulpívání. Jestliže to chápeme, no tak vidíme, že to je jenom koncept, nic jiného. A Koncept je právě to, v čem jsou bytosti chyceny. A právě v, té, v teravádě to není tak jasné, protože tam v meditaci stále pracuješ na těch konceptech, které považuješ za skutečnou realitu, jakožto pět agregátů existence a tak dále. Když to yoga, čára, všechno tohle to jsou jenom pomůcky, hm? které nemají e, žádnou e, opravdovou skutečnost. Jestliže mají, no tak pak e, to je, není jedna pravda. A Buda učil jednu pravdu. Čili z hlediska... Yogačáry, čtyři pravdy, vznešené pravdy, které jsou objektem realizace a rahatů, jsou tež jen prostředkem. Pravda je jenom jedna. A to váda těžko může přijmout. Mm -hmm.